Treim. De asemenea, înaintea prea curată și prea binecuvântatei de Dumnezeu născătoare și pururea feciioarei Maria, măicuța Domnului, înaintea tuturor sfinților îngeri și a tuturor sfinților puteri cerești și de asemenea înaintea tuturor sfinților. Că și atât, dragii mei, putarea de grijă dumnezeiască ne-a adunat astăzi într-un număr mai mare și ne-a binecuvântat ca să ne îndulșim cu toții din harică care izvorăște de la prea binecuvântata a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de la Sfânta Liturgiei. Și de asemenea să mulțumim Domnului nostru prea dulci pentru toată purtarea sa de grijă adusă față de noi, revărsată asupra noastră în diferite chipuri simțătite de noi, sau neștiutii sau nesimțite de noi. Iubiții mei, frașesul lor, înșele și urmează cât darul dumnezeiesc mă va ajuta, în primul rând voi puncta câteva lucruri în legătură cu ca Evanghelie, care am citit-o pe parcursul este liturghii de astăzi, și anume numi Sfânta Evanghelie, care face și referirii la femeia cananiancă. Și la a doua parte a cuvântului voi spune câteva vorbi în legătură cu cel care îl prăduim astăzi, Sfântul Fotie, Patriarhul Constantinopolului. că să cuvinem să punctăm și câteva lucruri în legătură cu el. Mai ales că noi, în contextul în care suntem, ne împărtășim de puterea canoanei, unul din canoane care a fost, să zic așa, emis chiar de el într-un Duhul Preasfânt. Și anume, de ca... mă fac referire la canonul 15, din la Sinodul 1-2 Constantinopol din anul 861 Deci frații mei iată și vreau să vă zic în numele Mântuitorului nostru prea scump. Am auzit în Sfânta Evanghelie că și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ajungând în ținutul tirului și al Sidonului a fost întâmpinat de o femeie Hananeiancă și femeia aceea. După cum s-arată, prin însuși exprimarea ei, avea o fică care era chinuită rău de un diavol. Și ia înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și spune, Iisus, fiul lui David, miruiește pe fica mea, care este rău chinuită de un diavol. Dar Mântuitorul, parcă ca și cum n-ar auzit ei ei, el își continuă drumul. Dar toate acestea le fășea Mântuitorul cu multă înțelepciune. Și -a să vedeți dumneavoastră în cele care le voi spune de la Sfinții Părinți cu ajutorul Domnului, care era A acestei abordări din partea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și atunci Sfinții Apostoli, văzând că nu-i dă răspuns Mântuitorul femeii și ca să spun așa, Pune Doamne, zlozește, eu dai drumul că strigă în urma noastră. Și atunci femeia, mântuitului spune. Eu nu de cât că fiii lui Israel, și nu este bine se pune cu copilă o dai câinilor. Și atunci femeia se înfățească înaintea mântuitului, ea nu și-a pierdut avânul, nu s-a și nu s-a discurajat. Deși Mântuitor parcă nu îi dădea nici o atenție. Și ea săraca insistă în continuare. Aici se vede, în primul rând, durerea ei din mamă. Că sunteți mamii aici. Și înțelegeți ce vrea să însemneze când o mamă își vede fiul sau fica ei că se-ți bate în mâinile satanii, în diavolilor. Și atunci ea săraca strigă Ca și cum s-ar identificat cu fica ei, Iisuse fiul lui David. Ai miră din mine, că iată, fica mea este rău, că nu e de un diavol. Și cum am spus, ea când a auzit cuvântul mântuitorului, a rămas tatornic. Și nu s-a descurat când, când a văzut pe mântuitorul, că să poarte ca și cum ar un sang. Și vine înaintea lui, după și mântuitorul a zis, nu este bine să iei pâinea copilor sau Ia vine înaintea mântuitorului și zice, da, Doamne, bine spus. Cu adevărat așa este, ea îndreptățește. Dar și câinii mănâncă firmeturile care cad de la masa stăpânilor lor. Și atunci mântuitorul, văzând una ca aceasta, el știa dinainte, de, de fapt, că el aici a vrut să aducă șirul întâmplărilor, el aici a vrut să puncteze, să în zona aceasta binecuvântată, a vrut să o aducă pe femeia Hanna Neiancă. Ca să scoată în evidență margaritarul și comoara care era ascuns în inima ei. Și care e comoara? Și și zice, și i-a dat Doamne, dar și câinii mănâncă firmiturile care cade la masă stăpânilor lor. Și atunci Mântuitorul îngreptățește și zice, o femeie, mare este credința ta. Cu adevărat, o femeie, cu alte cuvinte Mântuitorul arată, o femeie. De asta m-am și arătat, dar și cum nu te-aș băga în saună. Ca am vrut să scoți în evidență mărgăritarul acesta prea a credinței tale, neclintită și atât de plină, să zic așa, dinădejde. Dacă eu să aș fi dat răspunsul, parcă spune bunul Dumnezeu cu alte cuvinte, dacă s-aș fi dat răspunsul mai înainte, nu s-a rătat mărgăritarul care stăpânea inima și mintea ta și viața ta. Dacă eu te băgam în samul mai înainte și ți-a vindecarea și puteam să o fac. Căci bunul Dumnezeu este zborul a toată vindecarea. Și El înainte ca să vină cineva cu fața pământului, și înainte ca vom minte să-ți de anumite gândirii, El știe șârul și întâmplărilor și mai bine zis drumul minței, gândului. Mai înainte ca acesta să ia ființă într-un om, în mintea omului. Sau în cugetul în inima lui. Și deși Mântuitorul, parcă îi spune cum spuneam, eu am vrut să-ți duc în tărâmul acesta, Să scot în evidență mărgăritarul și el din mult preț, care se află înăuntru tău. de eu nu te-am băgat în sală. Și atunci, și <coughs> îi spune, o femeie mare este credința ta, fii ții după cum vă Și s-a fi fica ei în ceașul acela. Deci Dumnezeiască Evanghelie. Deci, iubiții mei, frași și sulori, aș vrea să punctez în primul rând, să extrag. Din Dumnezeiască Evanghelie de astăzi, Să-i în primul rând aspectul acela în care înțelegem noi și putem să percepem care este felul de abordare a unei mame, care era, a cărei inimă era foarte rănită, de durerea care o observa la fica ei. Gândiți-vă, dumneavoastră, poate a spus pe la fiind din mănăstiri mai înainte de sinodul din Creta și ați văzut, sau chiar și acum, la anumite biserici în zona noastră, Și ați văzut anumite ființe, bărbași sau femei, demonizați. Ați văzut cum îi chinui satan apoi își dau ochii piste cap, fac spumi la gură, îi aruncă jos la pământ, țâpă, să-ți bat, să tăvăresc. Și îi a aminte când era la sfânt mănăstirii Petru Vodă, era câte o petișcană mică, săraca, pohetință. Și atâta putere avea, nu puteau patru bărbați sâni. Se vedea puterea demonică care ieșea dinăuntru ei. Furia blestemaților dragi. Care ar fi sfârșitul, dacă prea ducerea Dumnezeu în tot milostivirea sa, n-ar fi cu stabile, să zicem, și până aici veniți. De aici încolo nu mai treceți. V-am îngăduit să stăpâniți cetatea trupului și a sufletului acestei ființe, dar până la un punct v-am dat voie. Deci, dacă nu s-ar fi arătat tot milă la Dumnezeu, ar fi distrus -o. ar fi dat-o cu capul de pereți, ar fi izbit-o pe pământ și așa mai departe. A dus-o de aici. Deci, mi femeia aceasta care Din ținutul tirului și sidonului. O Observa în și ei durerea fiicei sale în fiecare zăr. Sunteți mame mamă și tați de copii. A părinții de obicei, Își iubesc copilașii ca și lumina urchilor lor, ca să spun așa. Atât de mult iubesc adevărații părinți. Adevărata mamă și adevăratul tată. Nu fac și de aici la unitică luși, cu durerea ei, mi spun, că și abandonează copiii, i, -i pe la tombeiroane sau i-aruncă pe în alte părți, sau îi, îi lasă prin spitali sau în alte zone, și nu le pasă, ei vor doar plășerea, doar să trăiască viața, doar să bucuri de impulsul astea, carnal și așa mai departe. Referim la oamenii și la tații și mamele adevărate, care își dau seama și care sunt în esență ce înseamnă iubirea față de copilașul lor, de rodul pânteșului ei, mama, să zic așa. Deci, iubiții mei, frate și sură, câtă duriere era acolo, saraca? Și ea pe a văzut toate este probabil a auzit și ea de Mântuitorul, cum a auzit și Zahuiu vamisul sau și Orful din Erihol. A auzit de minunile preazlăvite care le săvârșea Mântuitorul nostru Iisus Hristos și a înțeles și ea că prea dulci de Mântuitor este Cel care, este, care stăpânește firea și care înaintea căruia să pleacă toți genunchii din cer, de pe pământ, de sub pământ, auzând de alte vindecări care s-au săvârșit, a venit și ea pentru fica ei să mijloșească. Și gândiți-vă cum vă spuneam, cu câtă ardoare, cu câtă râvnă, cu câtă durierii, bate la ușa milostivirii dumnezeiești și spune din adânc cu ei o mamă săracă care își vede copilășul trântit jos din satana și v jocurit din satana și robit din satana, băituit și zdropit din satana, Vă gândiți-vă, câte ar dure strigate înaintea mântuitorului. Isus este Fiul lui David, cu Iri frântă și rănit, plin de rană, să de durere. Iisus e Fiul lui David, ai mirii din mine, Fica mea este rău chinuită de un diavol. Deci, iată, vreau să scoat în evidență durerea de mamă față de copilul ei. Și vin în contextul nostru în care trăim noi astăzi. Cât e mamă și cât stați? Mai au durere în suflet ca și femeia hananeiancă. Când văd pe copilașii lor îndrășiți. Și aici nu mă refer la îndrășirea cea la care se referă Dumnezeuesc a Evangheliei. Sunt mai multe fierul din îndrășire. Este o îndrășire care vine ca și posedarea satanii. Ca și, și ea la care și referire Dumnezeuesc a Evangheliei. Și este o îndrășire care vine prin vișii și prin patii care vine prin toată laiul satanii care stăpânește pe fața Pământului în zi zile noastră. Gândiți-vă dumneavoastră, cei mai mulți părinți, cei mai mulți tați și mami, știți și zic? Și nu fac aluzie la cineva, zic în mare și cu multă durere îi spun. Ei zic cam așa, lasă pe fica mea să-și trăiască viața. Dacă îi spune și el, fiica ta era cu cineva, băie, despre na. Sau sau să facea nu știu ce, sau o luată unul în mașină și s-o duci cu ea, Sau au făcut rapid la, la discotecă, pe la miezul în nopții, sau pe nu știu unii, și fuma, și fășea, și dregea, și făcea pierde de fie de aschibiții. Dacă îi spunește, lasă-vă, și să Lasă trăiască viață, așa e și normal, zice. Voi nu mai gândiți normal, așa zic cei mai mulți. Voi nu mai gândiți normal, că normalitatea în zilele noastre, asta este. Ca cineva să trăiască în desmăț, în desfrânare la maximum, supuse din tot să satanii, din toate roadele prestemate al viclianului drac, Și la unii așa mi se pare că e normalitatea. Deși ei au urmărit dumneavoastră mass media, și ați vedeți în aproape toate când se scoate în evidență ca emblemă, se scoate în evidență și vii. Desfrânății, trădătorii, viclenii, vânzătorii și toți care își trăiesc viața la maximum din punct de vedere carnal aici pe fața Pământului. Aici sunt așa ca ca emblema României în special. Vorbesc cu România. Deci, în zilele noastre, cam așa să gherie. Deși, dacă îi zici la o mamă sau la un tată a băi, păi, fiica ta este rău îndreșită, băi. Este posedată de diavolul desfrânării, de diavolul desmățului și a toată lumea care e pe pământ. Știi ce zici, învață băi, în față. Fa fa fa Bravo ei că trăiești în viață. Cam așa să zic și ei. Bravo lor că trăiești în viață. Am discutat și eu, ca eu, cu mulți, din diferite compartimente sociale. Și am auzit la mulți cu urie chelimieritică loasă. Și am plecat și de acolo. Cam avuzat așa da părintei, așa, bravo lor și știu să trăiască viață. Bravo lor că sunt înțelegi! Bravo lor că știu să pună problemă. Gândiți-vă dumneavoastră să face o legătură o paralelă. Între mama Hanancă, femeia Hancă, din stânt evangelă, care străcea ca din gula șarperului, pentru durerea fișii sale, pentru posedare fi și sale sălcă. Și unii mamii care trăiesc în nesemțării, care zic, lasă fi fiica mea să-și trăiască viața. Deci, este demonizare, cum am spus, plinia posedării, la care fac și referire dumnezeiască ca Evangelii de astăzi. Dar este, poseta, este demonizare și plinia linia lor. Și am spus și în alte prietici, demonizarea care vine linia posedării, și dacă nu-ți pentru păcatele tale, dacă nu primești așa în răurire demonică asupra ta, Pentru păcatele tale, în spețe prin excelență, tu ai mare câștig de cauză, înaintea-L în Dumnezeu. Și Citea, chiar citeam undeva, nu mai apuc aminte și citeam, dar citeam undeva, și poate dumneavoastră, încredințați și zâc, uh, citeam undeva că dacă cineva moare în de acestea, ale demonizării. și dacă nu pentru păcatele lui, a venit asupra lui, dacă nu au avut anumite înerejuiri, anumite fărădelești, mari, trigătoare la cer, păcate în motiva Duhului Preasfânt, în firii, păcate din morți și alții care sunt, și zic și poți ieși din trupul lui să pui pe Masă, dacă moare în chinul de șele săra, că se consideră ca mușenic, ca mușenic, auzi și frumos, ca mușenic. dar el care moare în vișii, în demonizarea vicioasă, acela se duce în fundul iadului ca piatra, sub poporul în adâncă oșeamă și a mării. Deci, frate și surori întotdeauna, iată diferență de demonizare, iată diferență de strigari, cât e bunul Dumnezeu, Este femeia care de din cu imii, mama adevărată de copii, care îl cheamă pe Mântuitorul spre temut și este mama nesimțită, când ei spun asta. Este mama întunecată la minte. este mama robită de alaiul fărderegilor și piroanitul vișilor și râurilor canale ale Pământului, care nu-i pasă de copilul ei, care din potrivă dacă zice ceva, chiar din frunte, stai, părinte, ce vrei să spui tu? Acum nu mai este și ea la Acum s-au omuichit și ele din trecut. Asta este adevărată abordare. Să trăiești viața la maxim. Așa faci parte din elitii speciale, din trăirea, vieții viața aceea. Așa în zic, și din frunte. Deci se întâmplă feluri de aceste de abordare. Deși, dragii mei, în zilele noastre este o îndrășire mai mult ca oricând pe fața Pământului. Că satana nu mai lucrează cu un lucrat în trecut. Apoi s-a specializat și el Acum a devenit și el mai nu în abordare, a devenit și el mai subțâni în, pe, în perșeții. Și acum ea chip de evladie, acum a vine cu niște cursuri foarte perfinii și subțâni, când se arată ca și cum ar fi roade ale luminii. A, și el mai greu a fost și pe fața lor. Deci ea, iubiții, bine, frate în noastre, mai mult ca oricând să mulțim urbășiunile, Că toți ne, afl ne aflăm sub influența acestor săgetături brăjmașe. Parcă la Sfântul Acatista Mântuitorului Iisus Hristos, zice un cuvânt foarte frumos care chiar face legături cu Dumnezeu care de asta. Și zice acolo Doamne, eu nu am fii pe care este rău, stăpânită de diavol, dar în trup care este chinuit de satan. Vedeți ce frumos? Dacă vă duceți aminti vă la urmărișuri care face pe câte de mântuitor. Deci, atât iubiții mei, care dintre noi poate să bată cu piept? Să zică că trupul lui nu-i de satan. Minșinos și de trei ori minșinos este. Fiindcă Mântuitorul a venit în lume pentru cei păcătoși dintre care, cum zice Sfântul Apostol Padre, el din tâi sunt eu, dar noi și ne sunt el. Care se poate bate cu bunul piept? Care se poate, poate înălța cu sunt și să înalță cu mintea să că eu nu-s cu vină? Eu n-am viciu, n-am coadimă. Trupul meu nu este demonizat, nu este prins sub influența satanică. Care poate să zic asta? Nici unul. mă refer a ei și influența satanică din punct de vedere vicios, nu din punct de vedere a la care face referit Dumnezeu aia și ca ei mă închele asta. mei, frați și demonizare este în timpul nostru pe fața Pământului. Deși ea se întâmplă și se întâmplă. și deși că cei mai mulți tați și mame au nebunit s-au întunecat la S-au lăsat lipiți, alipiți de impulsuri de acestuia. Și ei încredințează, și chiar încurajează copiilor. Am întâlnit părinți care încurajează copiii spre păcat. Am întâlnit părinți care au și brava, văi și copila, văi și de el, voi. Voi, tati, dar și deștept ești tu. Vai și îmi place cum cui problema. Vai, dar ai făcut pișerenței învântii după de dejitii. Dar de ai făcut tura, dar ai făcut tata. copilul ta, vin la tata să te tata. Ai văzut tata, dar nu că mâni satanii și dă drașilor de ei pe fața pământului. Ce mame, cât ești și așa mai departe, bai, fiica mea, cât. Ce îmi place de tine? Te-am văzut în cutare emisiuni, te-am văzut la cutare pe internet, te-am văzut, am auzit discutinii, se vorbea foarte frumos, că ai un trup imidiat, că ai o purtare și un fel de abordare de imidiat și așa mai departe. Sunt mulți care gândesc așa. Deși e Mântuitorul că în îngăduiești și îngăduiești pe pământul înțelepciunat. Deși, iată, sunt răzbeniți. Care se întâmplă și la noi în țară, în guvern, tot. Râzmerițe după râzmerițe. Vedeți? Se ridică împărății după împărății. Vedeți, azi bufier, este o, o linie de abordare în guvern, m se schimbă așa, se duc pune și vin alții. mai. Să zic așa întunecați de așa să Și așa se mai pare. De asemenea, vedem la granițele, chiar aproape din noi, vedem că războiul bate la ușă. Toate și acestea sunt strigări din partea lui Dumnezeu pentru trezirea noastră. Toate și acestea și din de sciență, Noi nuteți să ne judecăm după aceeați unii omenști. Noi nu trebuie să judecăm după principii omenești, care zic așa. Da, Dumnezeu lucrează numai cu milă, numai cu dragul și cum zic pomeniști. Cu numai cu el vrea numai, numai să fie odignit, să fie așa. Domnul are și înamile. Cu care lucrează în ea în lumea asta mare. Dar are și mâna dreptății, are și mâna dreptății. Și au zic Dumnezeu și părinții în țărul Nu dacă dai că greșești dreptății. Dai din de milă dești. Te așteptam milă, dar dacă greșești milă, cine te va mai izvobi? Dacă greșești milă, cine te va mai izvobi? Auzi? Cine seamă să greșești milă? Iată, bunul Dumnezeu, văjeva se milă în diferite forme pe baza pământului. Nu după anumite însăși care le așteptăm noi. Noi, cum am zis, cei mai mult gândim așa. Dumnezeu mira așa și o arată numai atunci când îmi merge bine, când curg, curg banii în casa noastră, când sunt facilități după facilități, când suntem și instiziți cei elanți, când suntem băgați în sangul, când toate mi-e bine, când suntem ridicați la tronuri în alte, când suntem mângâiați în anumite zoni și așa mai departe, și s-au o și la audii. Asta este milostivirea Lui Dumnezeu. Așa nu înțeleg și-o perșef și, -o și -o mai mulți. Cei mai mulți de pământ din păcate, așa perșef. Ei nu pierșe miră a Dumnezeu care vine și prin zguduitură. Și asta prin zguduitură este o miră mai mare din partea al Lui Dumnezeu. Unii zic așa, dacă vrei să vindești o rană, să o vindești numai cu alifii, numai cu, să, să pui problema numai cu blângheț, cu tare. Dar științii părinți zic altceva. Dacă vreți că blângheța nu a și vindecare, apelează la stare pranșantă și acide de abordare. Așa se întâmplă aici aș și aș face o referire și la cele care sunt în zona noastră. Sunt unii sărași și cu duriere multe spun asta, fratele, nu să judecăm, ci vrem să, să fim cu toții una, unanim, căci numai așa vom da răspunsul bun în primul rând înaintea Domnului și numai așa vom trimite o veste bună și cât și ei lans, ca să înțeleagă și ei abordarea noastră și văzându un unanim și statornic și îndreptată și în adevărul Lui Dumnezeu, Și se trezați cu și Dar unii care sunt în ziua noastră vor vindecarea, dar o vor numai cu, numai cu milă oaricare. Dar vindecarea numai cu milă vine. Vindecarea vine și cu zdrunșinătură, și cu zbușim și cu o stare mai acide și tranșantă de abordare. Așa face și bunul Dumnezeu. El însuși arată chipul cel mai înalt de abordare și tipul lui trebuie să-l urmăm noi. Ce vreau să spun pe așa Dacă dintre noi se ies cu o rană sau o bubă trebuie să fim unanimi ca să o putem vindeca. Dacă unul zice da, am văzut-o ca rană, mă dau pe lângă ea, și al zice eu am văzut-o ca un mic coș. Eu pun problema altfel. Mi poate în capul, cap capul, nu pe altul. Că cel care este cu rana pe capul lui sau fi în viața lui, el zice așa, băi, rana a să pare că nu-i prea mare. Dacă unul mă ține la pieptul lui, și altul mai tranșa în față de mine, rana Lui prea mare. Și lasă în rana Lui și în putoarea rănii Lui. Nu-L ajuți! Deși aia iubiții mei frașesului, nu întotdeauna abordarea mirii după părerele noastre, ali, esență și câștig, ci abordarea mirii din punct de vedere al bunului Dumnezeu, și bunul Dumnezeu își arată și-mi război, Și pinsuri râșinături și alte feluri de abordare, alte feluri de, să zic așa, tulburări care sunt în lumea asta, din bunul Dumnezeu, ca măcar măcar în șasul al 12 lea și, -și mai bine unul într-un serii, în fieri, să se mai trizească ca fiul risipitor, că a ajuns în țara aceea unde mâncam morcovi, roșcovi, pardon, și nici pe ele nu, nu le avea să sară. De ajuns. Deci, ei, iubiții mei, să fiu cu oare am dat un mesaj. Și dumneavoastră de aici, și Ce celor care mă ascultă la telefon. Și celor care s-au dat și eu, aud, din la unii și din la alții. Dragii mei, o rană ca să fie vindecată, trebuie să fim unanimi și toți să participăm la vindecarea ei. Că dacă unul o pupă și altul o respinge, rana aceea se mărește și devine sânge rândă. Și cel care are rana vă zice așa, Păi rana mea nu-i prea mare. Dacă tutare este cu mine, Dacă putare mai pochetează cu mine, băi, rana mea nu-i prea mare. Și zici și va și postică și nu știu cine, că foarte periculos, că este o stare eretică, că este o stare. Dacă și el și și el l cu mine, înseamnă că nu e chiar așa de periculoase, Și iată așa ne, ne cășul la unul la altul, iată așa ne scoatem ochii unul la altul, iată așa unul vrea să vinde și rana așa altul vrea să-i țină palma, și așa, viclenia, pătrund din sânul bisericii, Și în loc să dăm mesajul celor atât pentru elor și care avem noi, cât și pentru cei care privesc asupra noastră, că sunt mulți care eu m-am mai întâlnit cu m-am mai dus prin căs, m-am întâlnit și cu unii care nu erau în zona noastră, deși am unii care sunt zona noastră, pentru aceea m-am dus. Dar unii au părinte, lasă-mă și cu voi. Unul zice așa, unul față de ceva abortează situația într-un fel, altul în alt fel, care mă din voi aveți dreptate? Așa mi Am cușurat nasul, în pământ și am ridicat tot, e la a și am și am susținut înainte de Deci, frații mei și surorile mele, să fim într-un gând, într-o vindecare, să fim un animi într-o abordare, să la refer la drept și credință, nu mă refer la moralitate. Ai fiecare să-l cum are, starea lui, cum își asumă, cum lucrează el, după principiul el așa mai departe. Deci, iubitei mei, am spus așa, cu multă duriere și am spus: Că și asta, frământarea din noi este ca o fiică demonizată din dintre noi are nevoie de insistență înaintea Rucurului Dumnezeu. Toți trebuie să plângem înaintea Domnului și să doarim vindecarea. Și cei care sunt cu musca picășiului sărașii, să se vien să vindecați. Că noi vedem în istoria bisericii, atât în istoria dacă e vedere biserică, cât și din punct de vedere laică, în istoria lumii, vedem că atunci când cineva s-a lăsat, doctorișit de cineva, i s-a adus vindecarea. Dar dacă el s-a cu pumnul în piept, Dar Lui Dumnezeu n am mai venit asupra Lui, L-a în că Lui și vine din orb în orb și poate orb, pe ori să gălauzească, nu, nu orcă de amândoi în groapă. Și din groapă și din groapă se duc, din adânc în adânc să se rășuiesc. Așa se întâmplă frașiului tudor. Deși acum cu multe îi spun, nu fac aluzii la cineva, îi pe toți părinții, li vreau bine să și la toți. Vrem să ne mântuim cu toții. pe toți creștinii care au oprit pomenirea, care au luat sărăși într-un mod mai concret, să trăiască prin viața lor tainele credinței. Dar în același timp niște mesaje o păcătoși și cu preori. Care va avea un iech de auzit bine sau audă? Care nu treaba lui? Eu o fac datoria. Deci, ai iubiți frași și surori, să fim cu mari discernământ și să tăvărâm cu toții în sensul buna cuvântului tăvărât ca să ajutăm spre vindecarea Și le zic la cei care sunt în, în postura asta și care au rănile, să se să oblăduiți, să se să vindecați, doctorișiți de cei care le miră de ei și îi vor să i ducă la vindecare. Nu să sară în sus când vrei să pui fi, el sale și bate ca și caul din pișoare sau să îndreptățește în diferiți în feluri, și alții din jorea noastră preoți, li țări palma într-un fier sau în altul. Nu! Scoate în evidență scoate rana! Tăi, e fără rugurțarii. Ce a dus să acolo? Așa vrea Duhul Sfânt, așa vrea bunul Dumnezeu, așa vrea eu, cred cu mine. Și pierde toată viața. Deci ai iubit-o pe Francisul 2. Merg mai departe, bine, de Evanghelice, știi, exprimări. Și la a doua parte a cuvântului, vreau să vă mai zic ceva și să fac câteva legături și să punctez câteva lucruri despre Sfânta și a Nu Noi, mai mult ca, ca ori când avem nevoie de rugăciuni în zânele noastre, De unii mă duc eu neblericul și fiică mele pișoare, că și ajung. Am văzut foarte mult folos la cei care iubesc nevinovată rugăciune, la cei care se roagă cât mai mult, la cei care sunt îndulșesc din roadele nevinovate rugășiune. Am văzut mare folos ducomișesc, am văzut mari statonii și îndreapta mărturisării, am văzut mari rădejdi și mari dragosti și mari credințe. Fică rugășiunea este mare ca tuturor vituților, Rugășinea este mare ca totul vîtru, cum sunt și părinți. Iar alții, că dragoste este mai ca vîtuselor, nu sunt în concordanță acestei păreri, poate se combat în acea alta nici de cum una ca aceasta. Când oată rugășunea a dușit de dragoste în viața noastră, că cede în bună doamnă, nu am auzit, i bine. Asta auzit de șa pun și iechini, acolo, să se desrătăcie spinivrii. Fiindcă chemând darul lui Dumnezeu, sunt unii din iubirii, în primul din iubirii nevreli cu preot, ca am audituri multe, și și pe dumneavoastră pe toți. Și cei care sunt aici, participați, ascultați lucrul și cei care ascultați la telefoanele, sunt așa. Deci, iubite imediată, că o dată rugăciunea aduce și pe dragoste în viața noastră. dat dragostea a aduce și rugăciunea în viața noastră. Cum unu acasă? Păi știm de la Dumnezeu, ești părinți. Că zici, dacă nu iubești pe Dumnezeu, nu poți să-l chemi rugăciune. Dacă nu-i iubești pe cineva, nu vrei adesea să te îndrulșești de prea adulții de să-l Dacă nu-i iubești pe cineva, nu vrei să fii mereu într-o trezire, într și într-o adusere a minții prea dulci și prea sfântă. Vedeți? Câteodată rugăciunea aduce și dragostea și el în viața noastră, deși el este numit în ca tuturor virtuților, a dat dragostea adus și pe rugăciunii și pe alții în viața noastră și este și ea numită în mare ca Când una când alta devine mamă, când una mamă și una fică, când una fică și una mamă, Deși iubiții mei, și deși ea să mulți mulțim din timpul noastră mai mult ca oricând. Este nevoie de multe rugăciuni. Mintea care se roagă și inima care se roagă, așa nu mai usuită pe stigardă. Așa nu mai stă mereu cu telefonul în mână și acertând aspecte lor. Nu e greu să-i știm, dar toate cu măsură și de cu o socoteală. Nu așa sunt unii sărașii care nu mai fac niciun canon, Ca nu mai pun numai pe o sânge care vi se mai ștească Noul Testament sau Vesele Sfinților sau alte sfinticări, vi se iesești. El zic atât, da, în timpurile noastre, doar trebuie să stai cu telefonul și să cunoști miezul evenimentelor. Da, dar din sală Satana și cu ei. Că Satana, când-ți vieți, când-ți placă, și le dă de să buști. Le dă de șiret să-ți infrustri din el, ca el să bucure, prietică, al nostru drag, să-ți te am îndispărțit din mirile cel prea adulți, a sufletului tău, din Iisus Hristos. mult formă s-am dobândit eu asta. Deci, servicii mei, nimic să nu un linia asta care trebuie să avem legătura cu Bunul Dumnezeu, nimic să nu o această dragoste și această exprimare plină de iubire față din Mântuitorul nostru, nimic să nu o sprizească pe asta, nici evenimentele care se depun, care se devalopiază sub ochii noștri în contextul nostru, nici altele care sunt pe fața Pământului. Bunul Dumnezeu să în viața noastră el care-i e pusă din iubirea lui Dumnezeu și care se hrănește în sine cu Dumnezeu mereu, prin rugășiuni, prin șichit al noului Testament și a Sfintilor Cărți, așa la cu are de mult, Peși ăla nu l aruncă satana la pământ prin o stale de frică, de teamă. Satana se bucură de tine dacă stai mereu pe telefon, el zice și am să-ți bag în înrăuriri care vin de la mine și îți ți bag telefonului. Eu le-am aia pe este cușeliburi, cușeliburi, rele. Eu viu cu tip din dulceață, dacă nu poluam o, o travă care s-ascunde după ea. Și satana se bucură de asta. De aceea, dragii mei, nimic să nu-i sfânta și nevinovata rugășiunii. Nimic să nu-i desparte de această chemare prea sfântă, prea binecuvântată și prea plină de folos în legătura noastră cu Bunul Dumnezeu. Că-și Domnul nu putea nimica... Și el care se, vei cunoaște, un sunt părinții, mi aduc aminte, sunt lui Isaac Silianu, faru, sau sunt lui Ioan Săralu, și foarte frumos. și puterea împăratului este multă oștire, iar puterea creștinului multă rugăciune, În multă rugășiune. Vei cunoaște așezarea unui creștin după timpul care îl acordă rugășiunii. După asta îi vei putea vedea starea lui subetească. Dacă îl vezi că zici un Doamne Iisus e din când și când amestecat cu gândurile lumii, dacă îl vezi că mai zice și el o rugăciune coruri pe din cor cu ochii după una și după alta, acela nu are viață de orice. Așa de săracu îi se să că are o spoitură de suprafață, de creștinism, dar din lui el e cel mai mare păgăt, el e din fața Pământului, el nu cheamă numele Domnului, el se de din susținile cu acestea și nu guste din prea în înrăuniri care curg de la noastră deși aia să luăm aminte la aspect recet. Și mă duc în a doua parte a cuvântului, mult să vă vorbesc să dar vă plictisesc. Și mă duc în a doua parte a cuvântului și vă zic așa. În devintr-o cu Sfântul Fotii, Patriarhul Constantinopolului. Deși cum te că din viața acestuia, cum v-am spus, în șefutul și Sfântul Fotii a emis, pe lângă alte ai. a emis și canonul acesta de la Sinodul 1-2 Constantinopol din 861, Canonul 15, care ne-a dat nouă putere să punem problema cum am pus-o. Adică care ne-a pus la adăpost și nu ne-a lăsat sub incidenta, să zic așa, plină de ură care venea din partea ecumenistilor. Am putut să ne îngrădim. Am putut să ne punem la adăpost. Acest canon dat de prea Sfântul Duh prin gura Sfântului fotie, ne-a dat nouă putere să rămânem neclintiți și neroviți și nesângerați Disăgeți-ne cele viclene a nevărășmașilor, credinții care sunt în zilele noastre acum. Deși ea, cântesc câteva lucruri în trăiectru cu Sfântul foarte. Așa s-a trăit în secolul 9 după Mântuitorul nostru Iisus Iisus. Unii zic în 810 și 890, și ceva 91, parcă. Alții zic în 820 și 891, 871 de altă a trăit, și așa mai departe. În fine, eu zic la începutul secolului al IX-lea și a trăit până în sfârșitul secolului al IX-lea. Și acesta săracul era din în împărătească. Tatăl său se numea Sergii și mama sa se numea Irina. Tatăl său era frate cu împărăteasa pe și era, de asemenea, frate cu Sfântul Tarasii, patriarchul așa acela care prezinta al șaptelea sinode de medic împotriva iconoclașii. Deci el era din viță nobile, din viță împărătească. Și el, săracul, un din mic copil, Era foarte aprins și cu foarte mare râvnă într-o cerșetarea, să zic așa, în primul rând, Sfintii Scripturi și a Sfinților Părinți, că părinții lui erau foarte credinșoși. Se vede și când Pierudiene, pe care le cu pe Sfântul cu atâta Și nu a fost antilocul. Și <coughs> el atunci și-a dogândit această răurire de la părinții lui, văzuse această stare de evlavie, acest formă de cinstirii față de Bunul Dumnezeu și s-a înșușit-o și lui pe aceasta. Și el săra, cu, cum am spus, era foarte aprins și foarte răbitor într-o șeșterea și a Sfinților Părinți. Dar el era și poate aprins și într-o filozofiei care era în timpul lui. Într-o și, și elor învățăturilor profanii care erau pe timpul lui, din secolul IX-lea. Și era foarte distep și a la minte. Și a venit timpul punctelui scurt, așa, ca să nu rugesc cu contul fraților. Prin anul, după ce a fost izbolit, parcă de bardaș, a fost izbolit patriacul Ignatiei al consaghinocului, fiindcă acest patriacul îl pe acest bardaș, că făcuse niște pacate grele și îl mustrase și s-a înăpustit acest bardaș împotriva Patriarhului Ignatiei și l-a izbolit de la clor. Și atunci, văzând istețimea și trișeperea Sfântului Foti, În anul 857, dacă mi-aduc bine aminte, din data din 25 decembrie, din de a fost ridicat la prea înalta treata argheriei. Să zic că în șase zile, el a fost ridicat de la treapta Milenească, la treata ierarhicească. În șase zile, a trecut prin toate, să zic așa, treptele prioțești. Monahicești și prioțești. Deși, și iată, iubitorii mei, ajungând în Constantinopol, El era foarte rământor și, cum v-am spus, în anul 861 a fost sinodul 1-2 la care, prin lângă alte canoane, s-a dat și canonul acesta 15, care ne îndreptățește prin noi într-o, zic, abordarea care am îmbrățișat. o Și fac o referire puțin la canonul acesta, că unii poate nu au înțeles o rețență, alții poate mai aud, acum câte mai scurt și unii așa. Deci, ce zic și canonul acesta? Ci, că unii l-au înțeles greșit partea întâi a canonului face referirii la o stare de cădere moralicească, moralicească. Și chiar spune acolo dacă episcopul sau mitropolitul sau preotul se grădește din mai mari lui mai înainte de și-l odicească a cercetare a adus și schismul bisericii. Așa Așela a adus și rupturi și vrednică este deșertarea canonilor, vrednică este deșertare. Ca unul care se face și călcători a legii. Dar în a doua parte, a canonului, faci ca și referi la alt aspect. Foarte înțeleptă e și pe dacă ai aceste două feluri de abordare în lumea asta mare. Și se referă așa, și și dacă e vorba de o în erezii, eu vă zic cu cuvintele mele, dar asta vrea să spun. Când ne-aduc amin. Dacă e vorba de o în erezii, poți să te de episcopul sau de patriarh sau de mitropolit Ca preot, sau episcopul de Arhiepiscop, sau ar fi episcopul din Mitropolit, sau aceștia dipatriari, pot să-i îngrădească mai înainte de si de dicia asta, mai înainte de si lor. Deci, una ca aceasta. Poate unii sunt treaba, așa. Deci, și domnul în prima parte a canonului se exprim într-o formă, și încearcă a doua parte a canonului în altă formă. Parcă se poartă acum capul. Ei așa înțeleg, săraci. Pare că zic, păi, dar poate nu e în concordanță între ei. Da, este mare concordanță. Fiindcă, prin e vorba, adică, de ei Căderea unui episcop, a unui preot, a unui patriarh, a unui mitropolitan, a unui arhiepiscop, într-o cădere din punct de moral, acela l-ninvălsește doar pe el însuși. Acela rămânește șiul de sparte din binele Dumnezeu pentru el însuși. Dacă ni-i vorba de erezie, dacă tu ești în biserică, contaminează tot trupul bisericii. De aceea, de cele netic dești te încredești Și trebuie să o faci mai înainte de să ne obicească cetate. Ei, Sfântul Foti, numinat de sunt Sfântul Duh, a dat acest canon care are mare frămâșire în viața bisericii. Care are mare luminare și care duce mult folos bisericii. Așa, dragii mei, în decursul viaculor Biserica Ortodoxă a rămas în Bişoare. Că și ei care erau sărașii, să zic că care se aflau în anumite posturi, când vedeau că subotii lor Să trădează în tip eretic. Să întâlnează în tip eretic mădurarele bisericii. Ei atunci apelau la acest canon 15, de la 1912, cu a stat din Opul, din 861, și se îngredeau de-așia și păstrau nealterată și în de deformată, Sfânta și prea nevinovata și prea stălușită a Ortodoxiei. Așa o avem noi. Deși, ei fiții mei, când vedem și în zona noastră pe unii care Au și cu anumite elezii, cu anumite stări De ce nu putem să tăiem din gură. Nu putem să cochetăm cu ei. Nu putem să ne punem mâna la gură. Nu putem să ne arătăm, ne arătăm nesâmțători. Nu putem să zicem în noi că suntem mai mirostivi decât Bunul Dumnezeu sau mai mirostivi decât Sfinții Părinți care au fost tranșanți în, în asemenea în prejură. Deci ei, în visii mei, transmit un mesaj și în zona asta și zic din atât cu mi să fim trec. după Să nu pochetăm acolo unde nu este vrea, adică Să nu abordăm economia acolo unde economia nu a adus și folos. Să nu abordăm anumite stări din milă joasnică și necondată și necanonică, acolo unde ea nu a dus și roadă. Și noi să arătăm în râuri care arătau Duhul Prescând, pensionat din Pisionul Duapostului Șesc, pensionat din Ecumenici, prin din Locali, care ar și viață și pe moartea, au păleat când a că vedeți. Așa era Sfântul Fortii Patriarhul Constantinopului. El s-a împotrivit papii. El, în primul rând, s-a indicat împotriva prim primatului papal. În al doilea rând s-a indicat împotriva procediaului fili ovie, care se să la Cries din punct de vedere a Știți că ziceau că Duhul Sfântul cei din la Tatăl și grafiu. Fășea ei ne și așa mai departe. aia ne-a ca ca nu știu cum. Deci, frați și surori într el s-a ridicat de viață și pe moarte, cumva, cum s-a <amassa> împotriva pe capal, împotriva proședă lui Filii Ogbe, de asemenea, mai erau niște inovații papistășești, care, în legătură cu preoția, ei defăinau cu preoții care se căsătoreau. Și atunci, sunt Forte a apărut lucrul acesta, ei se referă la preoții din mir, nu e preoții călugării, și nu țelegi greșit. Știți că, în zona papistășească, preoții nu se căsătoreau. Dar sunt alții, unii și alții și alții care nu vreau mai mă avem că nu ingesc tipul. acolo. Deci, și surori domnul. Și el a abordat ca un leu, de viață și pe moarte, și a adus anumite înțelesuri de oferișit cu canoni. Într-o principi, înături, înături, și viclerea și al iubiavului acesta, și-o pompa pe pământului. Și ce mai abordat el? Tot din zona papistășească, de, de montați în postul. Și ei ziceau cu doar o săptămână, în postul mare, trebuie să nu și așa mai departe. Și Sfântul o se ridică și se zice: Trebuie să ținem după cum, Duhul care a sunat și a gândit în Biserica că acea și sfântă o și apăsorească. Așa era Sfântul Foartei. Acum, lucruri. Și a la mai adreci, vă rog să-și acceptați viața lui. Vă rog că sunt multe mai al înțelesurilor, multe mai ale Duhului Sfânt, multe mai de abordări care trebuie să le avem și noi, păcătoși și în timpul noastră, mai mult ca ori și noi priauzi și și dumneavoastră săracii care ne însoțesc în jumătatea Rălogul pe adulții Mântuitorului Isus Hristos, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, nu s-a pus a pisii, ci a făcut tot ca să ne aducă temătoirea. S-a adus și șeficii cananiecii de Dumnezeu este evanghelia. Rălogul pe adulții Dumnezeu să ne vinde și și înăuntru nostru. Că și cum zice la Acatistul Mântuitorului, Doamne, nu am fică, ca și cananiean, ca ta, am trup care e greu să-i de Satan. Sine să că prea de Dumnezeu acestii înrăuriri demonice, să le alde cu puterea sa dumnezeiască, să le îndepărtească din trupurile și din sufletele noastre, să rămânem mărturizitori, în primul rând, pe linia sfinții și drepte credință, și în al doilea rând, pe linie morală, să ne însuși trăirea cea adevărată într-un zubru, prea înzăvindu pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăirea de o și nedespățită, Totdeauna acum și purulea și și vieși, vieșiul, amin. Fiți binecuvântați cu toți. Ce vreau să văd, dragi mei, să nu fiu înțeles greșit. Și preoții care unii sunt înțeleagă greșit. Cu multă durere am spus cuvintele acestea, la care le-am făcut referire. N-am făcut aluzii la anumiți preoți, ci am dat mesajul. L-am arborat în vânt. Care este înțeleg și va deschide uiectele și-l va primi. și îl va concretiza în viața lui. Și-l va însuși, lui ești este. Care nu treacă pe lângă urechile lui, că pe pământ nu va cădea. Îl întoarce cu Dumnezeu acolo când vedeți. Să fiți binecumtați cu toți!